باب الفلازان قبل دخول الوقت وقت لا من داخل شيء او دا. بان انه جديد بان اعاده فقاز قولي بان قدت باريليكي شيء اعلام شيء بدخول الوقت وصل الوقت من داخل شيء بان وين فقاز اذا بان اعاده في مثل اتفاق شيء وما اسفاقین ما جگر ما خام ما بان سار بانکی یو سژیش اللہ صبح سادق ند داخل شوی او بیا بیاب بانگوی ند دی عادا پکار دکن ند پکار نوائمہ سلاسا امام ابی عصف رحمت اللہ علیہ فرمائی د سار بانکی دا قیدی نشتی ای عادت زورا نشتی آگا دے تیارے که بان چدے اغموز د پار کافی دے نو خبر پوسو کنه یعنی ما صفین ما جګر ما خا مستن با وقت نه لاق شي مخنه با موږ ای عدد اذان فقاردا لکه د بان د پار د دکیډه چې خبر ور کول مسلمانانو تا بيدخول الوقت وقت لا داخل شوی نه ای عدد اذان فقاردا ها سر بان تیار کی وی صبح سات تنه دې شوی نبیاء هم اعاده پاکارداد ایمان سفر رحمت اللہ علی او امام محمد پاکاردادی او امام ابی یوسف او امام سلاسا پاکاردادی سار بانگم مخشنوی او اینو اعادی تا ضرورت نشتے فس دلائل بابن فلازان قبل دخول الوقت عنہ یوب عنہ فیق دا دا مصنف شیخ موسا بن اسماعیل یو داوود دوار دا دی شیخین و شیخ حماد اغنقل گئی عن ایوب عن نافی عن اکنو مار ان بلال ان عزنا قبل تلو الفجر بلال چه ده بانوی سار مزد دا تلو لانو شوی فامراه النبی صلی اللہ علیہ وسلم انجر جا نبی اللہ علیہ وسلم آغت آمر اکڑا وافس لاشا فینادی آواز اکا اللہ ان العبدا قد ناما بندہ چھتے اگنہیر واقع شوئے دے وقبالی پوچھوئے تا سود دماغی خوڑے على أن العبد قد نام لا وقت داخل شفينه سزاء ولا ورقة شابر في قصوك درزة ويجب أن ندو دو بندو دو قرن ندف وشفين اشبه واما اشبه يميبانوينه فامره النبي صلى الله عليه وسلم يرجى فينادي على أن العبد قد نام زاد موسى فرجع فلادى د نهبل السلام خبرفرهوم او په کوو کې که زدل اووا مکل الله لاب دا نامه مه غفللس واقعې شوی دی ټیم لا نه د داخل شو او ما سر س او د واقع د مااسپخ نه د ماګ نه لپ کې د ساعت دی دې شوک نهکه د چا دپره د د ایام رحمت الله عليه محمددل دی کود پرې سیت کیلو دو موازنینو دی بلان رضی اللہ عنہو او ابن عمی مکتوم رضی اللہ عنہو حاجیسو کی راجی کلبا بلان رضی اللہ عنہو شپیب بانگ بوی با شپکی بانگ بوی شپکی بانگ بی. او کلہ با بلال لازیران سار بانگو بی ابن مرتوم شپی بانگو بی در تاجد و بانگ اداغی علت ماویلو چه دپارده دی چه پر رمزان که کم سره ولاد در تاجد کری چه ساری پاتی نشی یو ملگره اده در چاویر شاک پل پیشمانه یو کی نیو بانگو بلکه در تاجد در پارا بل بانگو بلکه در سار در بلال رضی اللہ عنو ده سار بانگ باوی خیل کوئی بلال رضی اللہ عنو سار بانگ باوی امن امم مکتوم چده اغشپے بانگ با او د بلال رضی اللہ عنو پده سرگو بینائی چه فرق راگی چې فرق راگی انو غلطی اکڑو خیال دا کرنے چه رناشوی دا او بانگ ہوئی نبی الاسلامی تب کو زور کې ورځي الا ان العبد قنام د دی اواز پکې سزا ور ورکړو. ولدافی زور د دریزنه د هرته وي شوې ته بلال زیلانونه بیا نبی الاسلام صلی الله علیه وسلم د ولا بدل کړي. بلال چې سب شپې بنګ وایې شپې بنګ توای نو که خطا کېږي نو خیر ده سم مثلا دا. شپه ده کنه ایبن اومن مکتوم تویید تا دا سار دا پار بانگ بتا وایده سار با او که نبینا دید او که بانگ مینا اسباح تا اسباح تا و سرید رنه دی کرا گرمه دی کرا او که تخکاری دنه و در زن که مرا وولا او که نبینا و نسنگ بانگی او که نبینا و بانگ نویید بیناگان باورتی ویدید بی تاید نا وقت دی کرا غلطی نو وقتی په دې چمتلپن پوښ شوي خبرومدار اوسه شو او د دې تای دېشته په حدیث کې نه لګیا تای په حدیث کېشته د بلال رضی الله عنه شپې باندې او ابن مक्तومه شار باندې اصل کې کله کله بلال د دبه با وقبانې دد بلال په وقبانې تبدیل کیره لیکن د بینای د فرق وجه باندې غلطي وشوه نو پیانه بي اسلام ديوټیو بدل کړو تشبه بانگوه عدیب دا سهر بانگوه دا سهر بانگوه نابینا بانگوه چنور ملگیلی بوه اصبحتا اصبحتا چه غلطی واقعی نش فامراون نبی صلی اللہ رف علیہ رفعی فنای علا ان العبد قد نام زاد موسا فراجع فنادا علا ان العبد قد نام بالکل دا امام سب رحمت اللہ علی ادی امام محمد پر دلیل دی قال ابو داود حاضر حدیث لم یروع عن عیوب الا حماد بین سلمہ بس دا لو اشکال دے دا عیوب شاگردانو که دا حماد بین سلمہ چده دا روایت نقل کرده نو رو دا روایت نقل کړي یوازی حماد بین سلمہ دا روایت نقل کړي دا حجت خو یقینن ګرځد د ایمان سره رحمت الله علیه د امام محمد دبارا خدایو په سلامي زو کې واج حماد نقل کړي نو د دې کې قدح راغ اشکار دی لیکن احمد بن سلمہ دا د مسلم راوي دی مې چلو شو چې د شاګردان کې یو ثقه شاګرد نقل کړي انور شاګردان ټول او د شيری اړی خورا کې ډېر کړي په شی د شاګردان ټولودي دی یو یو وی خو څوک هغه څخه نقل کړي دي چې غلطي کومه حماد چې د اسلام راوی دی په شی چې حماد نقل کړي دي چې غلطي کومه شو او دغه شو قال ابو داود هذا الحديث اسلامي عن ايوب الا حماد بن سلمہ ډېر خکړي ودایو شاګردان طولتو دی ویخور دې کې نقصان کوم شي خبر حماد بن سلمان نقل کوي حماد بن سلمان بالکل سکرابي او مې چې شاګردان نقل کوي دې غلطي نه ده ها دا ضعيفه ضعيف راوي او طول شاګردان قوي قوي دي او دې په کې کمزور دي نقل کوي د دا بیا اش به اشتباه لکن حم بې سلمان د ممسلم راوي دی او شقه راي دی هغه نه خلکه دا ونا نو غتی وکوښکار وکو بلکل صحیح کار خبر پوه شوئ دا دا ااشال چاکړ ما ترمیز رحم لا کړو او ما جواب کړو دغه د حمد بې سلمان څخه راوی دي ا دایو پښاګردانی کې د نقل کړندې کې سمجدايته نشته خبر صحیح ده اولته باندې په اړویل کې چې دا اعلان د دخول د وخت د پاره د ماځو خل مځګر ماخم مسوتن کې دا قاعده ده دا په ساري کې چلول غواړي اوله دا باندې منفرق کړه تاجدبان سره په اړ د پالریچی نایمن وی شي او قایمین غی غوړیو کری اوس د ثابت الغواري د نبی ني سلام په وخت کې شپه کې باندې شوې د سحر د مزدفره زما خبرته هم کوي نبی ني اسلام په وخت کې شپه کې باندې شوې د سحر مزدفره اکتفا په غباند باندې شوې ده بیا موږ به ورو او حدیث پا دا حدیث په کار ده شپه کې باندې شوې سرموز ده پاره اوبیا طغیوبان باندې اکتفا شوړه ده او خبره جوړه لیکن د ساجد مسوک پیش کی فی عاد النبی صلی الله علیه وسلم 10 11 کې ویل شو بان شپه باندې شپه باندې نه ټیک د کنه شپه باندې قتوجد پاره وی نه وی نو د تيقظ د پاره د قایب نو د تبیه د پاره چې اشوي لكن ده شو عديت بكارد من لا تش يوبان وويشي اش بك دي بان له ويشي اعده صارمز شويه باغ بان ده دي اثر سنن كي رازيد عن امره من بني قالت كان بيتي من أطل بيتي حول المسجد فكان بلالياتي بيتحارب فإنسو عليه ينظر إلى الفجر فإذا راهو نبان بي دارنجي دو دا دو دا حفظة بنتي عزيز اللعنان رسول كان إذا أزان الموزن بالفجر قام فصل لاركات الفجر ثم خرج إلى المسجد وحرم وَكَانُوا لَا يُؤْذِنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا وَنَسُوا الصَّحْرَ لِكَيْنَا بَنَوِ وَعْنَا عَاشِرَ الذِّلَنَ قَالَتْ مَا كَانُوا يُوزِنُونَ حَتَّى يَنفَجِرَ الْفَجْرَ بَنَوِ نَوِ سُپوري سحر نه دښې نو تاله نې وي سَبَتَ بياذ لخبر الفجر لا يهزن الله إلا بعد دخولي وقتها مزبارة كم بانك بكارده دخول الوقت سراء واما اظن البلال رضي الله عنه قبل التلوعي فإنما كان في رمضان دبارده تنبيه هو شيء نايم وله يرجع القائم داغي اخفل خوراك دباره لأنه داشي يعديس بكارده بان ويشينه اقتفا شیدے سارمزد پاره د 10 حدیث شتره نه نو دیوې معلوم ده چې مسلک د امام سيب رحمت الله علی او د امام محمد قویدا عن ایوب الله حماد بن سلمہ بس حماد بن سلمہ نقل کړی دی ښه کاریګړي څه او د شکر واع بالکل معتبر دی جی و هغه یی قال امام ابو داود رحمت الله علیه غرز دا مخشمون تحقیقو کر دا غی خلاف کو الگواری زکت حماد نقل کرے حماد بن سلمہ دا ایبنا ونحماد بن سلمہ ایبنا نقل کرے خکار کرے سکدے او سیکا خبرا معتبر دا خود دا عن موازن لی عمر یقال له مسروح عزوزمر موازن دی مسروح کی اذن قبل الصبح دا سر نو شويه باموي سر نو شويه باموي فامر عمر عمر ور تام رکڑ ان بي د الا ان العبد قد نام شويه لداش شو موقوف رواتشو دا بلکہ مرفو شو بلکہ موقوف شو یہ دا موقوف روایت موجد شو اگر مرفو موجد شو خول شو نما په خبر په شويته دا موقوف شو لټید دا موقوف رواه شد حضرت عمر هم دا چل کړو نبی اسلام هم دا چل کړو دا مرفور واه موجد دی دا موقوف موجد دی فامر عمر فزکر قال داود وقدر وحماد بن زيد عن عبد الله بن نافع عن موذن لعلي عمر يقال مسروح نټید دا موقوف موچته وال دا مرفور موجد دی قال عبد الله دراوه دراوه دراوه علی محمد الناطعی و مرافق علی عمر مازی فانو مسئولتان مسروع نمیو یا مسعود الله صلی الله علیه و سلم و صلى بلال رضی الله عنه تجسر گو بینای کی فرق را ده غلطی وکړه نو نبیه الاسلامی لا توازن بانگوه حتی یستبین لکل فجر سوپل که خور رنانه دشوی سوپل صادق نروس بانگوه شپکی بانگوه لیکن اغا بی هم غلطی کن نو نبیه الاسلامی جو دیوه اللہ بدل کرد تشپی بانگوائی. او دیبا سار بانگوه نو سار بانگو نبیه نوات ورنان خطنه نگیده اصبحت اصبحت و سرین نا وقت دیکده ها کزا ومته ای عرضا خبر شو نبی اسلامي ټول شي سار چې خور نه شي نه بانګوا دي شپې بانګي استفانه نه کړي کوي شپې بانګي استفانه نه کوي بل سار موزه پر جدا بانګ بیا پکاره دی یي صلوات الله علی محمد صلی الله علیه و تعالی د دو سار بان حوالا چو بیا صباح تا صباح تانو بیا بروس تا بانوی بابل خروجنگا المسجدی باعلالعظانی و بی اقالا محمد النکا فی اقالا مسجد باعلالعظانا بانوی دا غینا بعد دا مسجد نخارج کیدن دا کراهت لاری ها ادوث ما تایی ادوث کهی بیا مسجد راجد و یا بلزه که قیم ده مکابر ده موازن ده بیا جائزه قالت زي رودايه قري بها راجي مسجد تاجيد اعتراضات بشي الخروج للمسجد بعد الاذان كنا مابره في المسجد فغادر الرجل حين اذان المؤذن للعصر فقال اما هذا فقد عصى ابو القاسم الله عليه وسلم هاك سوق راجي مسجد اووشن ماځین یان صدرولې او به پر حدثونو د لونیا بي څه دا بانه ذمہ داری چې د مؤذن د دخول د وخت ا دې امامت ذمہ داری د امام دا رجل تا امام اقداروي مؤذن به انتظار کوي د امام په مؤذن یان تجریما کان بلال بانه يا بكناسه النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج نبي الاسلام دهجرنا تشريف راهل و مزل راجي نقام في محمد بن التسويب اعلان بعد الاعلام يقول التسويب الصلاه خير من النوم او تص ال عقامه بعد لاظ دټ شو خو مع باید نه لاځان وال اقامه او سته جاابهکه داسې وي چې سملګې تصنیف کوي لکل کوي درس کوي تدریس کوي هغ کې مشول دي بانغ ووي رو تنبیې ور کې مو دی دا جاز دی در من نه ده ل هغې مشتغلی پلووم کې دي نوکه اوس موټل د ویل کې مذاایکر دی لیکن عنده باب الامیر وغیره اصلات و جامعه کراهت و انتماع ابن عمر فصوه برجلن فی الزوره بالعسر قل اخرج بنا فإن هذه بدعه زش زودا بدعاته ده دی جماعتی بدعاته شو دلت مزدقه <تصفيق> باو دي صلاة دي تباو علامه امامي انتونو د امام دي انتظار د امام قاعدين دلګي الناس وي چې کله امام راشي په مصاله جوړ دیږي به دي پاسي دا نه چې امام لا غنه موخه ټول قایمي ست بارکړي دا قایمي انتظار نه پکاره اذا حقيمه صلا فلا تقوموا حتى تروني شيء ذو هاجرين رب حرم بي ازمان ته زار او قائمين مخوي جي غاريب مبارک نه احياوا فلا حتى تروا عليكم السلام عليه ابي باختصای وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فیاخذ مقامم ده نبی الاسلام ده المسلبه دی دونه مخکی په <تصفيق> <تصفيق> دې او هغه مخ ته مایل اقامت شی او نبی الاسلام څنګه راځي ځما کار دی نو نبی الاسلام ته دا وروه په خبر کې ودرېده ما توقام صلاه د فعبس او بعدما اقامت صلاه نو مسړه دا شی د اقامت شی او بیا د اقامت ممزکه ډیر فاصله شوه دا د اعاده اقامت په کار دی هم معموله غو نه فاصله بینه بیا اعاده زورن نشته او دې قال حتى ثم احمدني عليهني سوایني من جاوي دې ستا او ته قال حتى ثم هاو انك احمد ما يقودك ان برده واي ها قال هذا سموده امام لاروتني او قائم انتظار دا سموده دا ندر فقار قلنا ول ایام لام بیا خروج فقا د بعضونه ملګر کېنا بعض باز ولاړدي فقالې شخ منکوفه مایو کدو کا سشی کنوې تا لاه ول انتظار نه کوې د ما ایمن کنا ول کلته نهبرره کاله حاضسمود داسمود دی س نه را قال سمود سمود انتظار کې ولاړ دی د فقال الشيخ حدثنا عبد الرحمن بن عسجان البرا بن قال كنا نقوم في صفوف على عد رسول الله سنطبيلا من قد رجل في صفوفك دنبي صلاة في وقت خطير مخشد تكبير دنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وملايكته ندا إمامك بمسلاة بني ادري قائم انتظار به ټیک دا لیکن امام لار اغل نه لري نه قائم انتظار نه ده په کار دا فرق باندې پوه شو اغیو سموت بشه دا سموت نه لري نبی رتا ان الله عز وجل وملائکه لون علل لجلي الاسفول اول اول صفوت جي رحمت علي جي وما من خطه عب الى الله من خطه يمشي بها يسلب يا صفا چا قدم سره سب ترسي اگر قدم الله کریم بر خوخي يه به طال حتى تمام صدقه ولا الله صلى الله عليه د جمعه د ورځې ملګری سر خبر وکړي فما قام الصلاه حتى نام القوم بلګره خوب راغې دا منشود شو ډېر انتظار وکړو جړګي کول نبي الاسلام دا واقده شپې دا د وخت جمعې نه ده یوا کې د جمعب بر راي نه خبر واقعې د شپې ده نوبی اسلامسه شریف راړ اقامتې شو و ملګری زما تا سره کار دی نه خبر یا سری کول کولیته راغې چې ملګری اوده شو ی نه ډیر وخت انتظار شو د چې اقامت نه بعد بعدډر انتظار شوي نو دوباره اقامت په کار او کارا انتظار لک شئی دیگه عادیت زورت دیشتے او کارا حتی صنو عبداللہ دین مصادر جوہری و او کارا اکبرانو عمارتی علی من جلائجنان مصابرنی و مزان سارنی و بن عبداللہ کارا کارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینا تعطفان و صلی اللہ ازا آرام قلیلہ لک بو نکی بناس ملگری بڑیر رہا شی صواب بڑیرو شی او کارا چه اولی دلہ ڈالا حدیر کثرت د بلغروب علی جزء نی وبعد یې قال حدثنا عبدالله بن اسحق قال بنا